Одного з травневих світанків 1996 року я і не щувся, як опинився в оточенні лисих на автобусному вокзалі «Варшава-Західна». Варшава моїх 90-х майже завжди починалася саме з цього вокзалу, куди рано вранці прибував наш Калузький автобус. Відчутним його мінусом, поруч із багатьма іншими плюсів, як таких не помічено, є Ця жахливо-ранкова пора прибуття. Дорога зі знущально сповільненим перетином кордону забирає близько десяти годин. Ти опиняєшся на станції призначення невиспаний, вимнутий і напіввимкнутий, і тобі саме звідси слід рушати у свій варшавський день. У зимку це досить нестерпно. Але у травні в цілому нічого. По-перше, ти в'їжджаєш у місто разом зі сходом сонця, і рухаєшся у такт із ним. По-друге, навколо тебе той несамовито зелений колір, що з'являється лише на кілька тижнів, а потім темніє і бруднішає, Ловий момент! По-третє, твій варшавський день обіцяє тобі море кайфу, музики, публіки, фліртів і пригод. Отже, це насправді чудово, що він сьогодні такий довгий. І коли ти... Вийшовши з калузького автобуса пружно, як аргонавт, заходиш у будівлю вокзалу, тобі від усього серця хочеться допомогти цьому розгубленому російському хлопчині, майже підліткові, що спершу силкується тебе про щось розпитати дуже ламаною польською, а відтак благає дозволу перейти на російську. І коли ти ласкаво, без жодного акценту, Переходиш на російську, щоб йому, бідоласі, попустило, Його коли тебе вже чомусь немає. Натомість є з п'ятеро лисих і прикрашених шрамами спортсменів, які, в чому, власне кажучи, справа, починають настирливо запитувати тебе про цель приїзда, а також суму налічних діньк. Найсмішніше, що я мав при собі лише 10 злотих – Тож у відповідь на їхню вимогу заплатити їм за охорону 25% я чесно запропонував їм 2,50. Ця інформація ніяк не хотіла залазити в їхні трохи гудзуваті голови. «Що можна робити у Варшаві з 10 злотими?» Я відповів, що приїхав на книжковий ярмарок, поза як пишу книжки. Гадаю, що того ранку... Вони відкрили для себе існування цілого світу, в якому живуть письменники та їхні видавці, і написані першими тексти стають книжками, що їх видають другі, а потім хтось усе те купує, а може і читає. І в цьому світі, можливо, навіть виплачують якісь гонорари. «А про чому ти пішеш?» – раптово посуворішав найлобастіший з них – він же найбільш пошрамований. Можливо, це й був той серий, що його іменем називався весь отряд. «Ні про Степана Бандеру, случайно ли? Я відповів, що ні, не про нього. Більше нічого про змістові особливості моєї творчості ніхто з них не запитав. Але мені до сьогодні цікаво. Ну чому з усіх можливих тем, з усіх на світі імен, про які здавалося б можна писати книжки, він вибрав саме це. Чому Бандера? Невже російський рекет, як і російський уряд, російські спецслужби, російські медіа, російські люди до сьогодні найбільше ненавидять саме Бандеру? Невже в нього інших ворогів немає? Чи вони навчаються цього на зонах? Чи це вже просто на рівні інстинкту? Ми розійшлися з рукостисканнями я звернув увагу на татуйовані зап'ястя. Сірий, якщо це був сірий, побажав мені творчих успіхів. Але чорт забираю усі на світі гепіенди. Це ж уже було моє місто. Хто впустив їх до нього хазяйнувати? Колись Варшава належала Росії, до певної міри Росія в ній залишилась. Адже Росія ніколи ні звідки не йде вся. Її хоч трохи завжди лишається. Ну, хоча б у вигляді мавзолею імені Сталіна, за яким усі подорожні розпізнають, де вони опинилися. Варшава вважається потворною. Тут я відразу ж запитаю, чому? Я знаю багато потворніших міст, які вважаються гарними. І все ж... Варшава вважається потворною, бо насправді це друга Варшава. Першу свого часу було наказано зрівняти з землею, і це майже вдалося. Варшава в цьому сенсі особлива. Я не знаю іншого такого міста, хіба що Карфаген, відносно якого чорним по білому писалося б у найвищому офіційному наказі – стерти, лиця землі. Такої честі слід собі заслужити. У 1939 році Варшава налічувала 1 мільйон 289 тисяч мешканців, а в 1946 – трохи більше, ніж третину від цього числа. Ален Гінзберг, у середині 60-х бачив у Варшаві кав'ярню повну привидів. Примарні дівчата зі шрамами – Чорні панчохи, тонкі брови, примарні хлопці з білим волоссям на проділ, маленькими борідками. Безумовно, він їх бачив. Це не поетичні фігури. Це повстанці. Поляки – це професійні повстанці. Тому їхні повстання, як правило, зле підготовлені. Вони піднімають голови за будь-якої несприятливої оказії. Вони просто не можуть без повстань. Вони нерозсудливі і нездатні до виживання, здатні лише до життя. І до смерті заради життя. Вони сидять по кав'ярнях і креслять плани підземних комунікацій. Вони переносять шифрограми в букетах троянд. Вони ж бурляють у ворогів пляшки з фінським коктейлем для молотова, коктейлем для Ріббентропа, вони пишуть любовні вірші і замішують вибухівку. Вони монтують підпільні радіостанції і грають прелюді Шопена. Але їх уже немає. Вони залишилися в місті, стертому з лиця землі. Лице землі. Що за дивна метафора? Чи хтось його бачив це лице? чи на ньому побільшало зморщок від ще одного стертого міста. Усі доступні мені довідники свідчать про дві книгарні на площі Вільсона, колишня паризької комуни. Обидві, судячи з їхніх адрес, містяться в тому ж будинку. Одного разу я вийду з метро на Гданський і піду на північ Поміцкевича. Мені знадобиться не більше 25 хвилин. Усе, що я побачу на своєму шляху, виявиться зліпком з моєї ж пам'яті і нагадуванням. Це твої сни. Ти стільки разів тут ходив. Це твоє місто.